בעזרת השם יתברך, ספר קיצור ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ב עד תורת תורה ט"ו כולל. תורה י"ב, תהילה לדוד. א', מה שעל פי הלומדים חולקים על הצדיקים, זו מחמה שלומדים תורה שבעל פה, דהיינו גמרא ופוסקים בגאווה גדולה. ואזי נעשה להם מתורה שבעל פה לדבר על הצדיקים עתק בגאווה ובוז. אבל לצדיקי אמת מעלין ומתקנים כל דיבוריהם הרעים, וחוזרים ועושים מהם הלכות, ומעלין שעשועים גדולים להשם מטבח, על ידי זה דייקה. ב. על ידי שלומדים תורה שלא לשמה, והעיקר על ידי תורה שבעל פה, גמרא ופוסקים שלומדים שלא לשמה, סוגריים, כי מחומש אינו נקרא למדן. על ידי זה נעשה להם פה לדבר עתק על צדיקי אמת, ומזה באה התנגדות של הלומדים שחולקים על הצדיקים האמיתיים. ג. אלו הלומדים החולקים על הצדיקים דא, שבזה שחולק ומדבר רעות על הצדיק, בזה הוא שונא ועודף גם את הצדיק העליון. היינו הצדיק שחידש זאת התורה שלומד הצדיק התחתון. בעיקר כוחו מחמת שהוא למדן בגמרא ופוסקים, שהוא תורה שבעל פה. רק שלומד בלא דעת, אלא לטייה ולקנטר. לתלמיד חכם כזה נבלה טובה אמנו, וכשהתורה שבעל פה, שהיא השכינה הבאה לתוך פיו, זהו גלות השכינה. בתלמיד חכם כזה הוא שד יהודי, ואינו רואה אמת, ונעשה שונא וחולק על הצדיק האמת. ד. מה שיש כמה שלומדים תורה הרבה ואינם חוזרים בתשובה, ועד רבה, הם חולקים על צדיקים. זה מחמת שלומד שלא לשמה, כי אם בשביל כבוד ורבנות להטייה ולקנטר. ואזי על ידי התורה נכנס בו ערמומיות יותר. כי בתורה יש בבחינת צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. וסוגריים, וזהו שאנו רואים שאין זה הלמדן חוזר בתשובה. כי בוודאי היה ראוי שהתורה שהוא לומד תחזירו בתשובה. אך זהו מחמת שאין או בתורה רק המשמעות להפך. כי אינו רוצה לחזור בתשובה. ואזי אדרבא, פושעים ייכשלו בה. ואזי מהתורה שבעל פה נעשה לו פה לדבר על הצדיקים, מחמת שאינו רואה בתורה רק המשמעות שאין אותו, בבחינת ופושעים ייכשלו בה, מבחינת האומיות. כשאדם לומד בקדושה ובטהרה, איזה דין הוא פסק ותורה שחידש איזה תנא או צדיק אחר? הידי זה נעשה בחינת נשיקים, היינו מבחינת התדבקות רוחה ברוחה, שנתדבק רוח התנא עם רוח הלומד, ודומה כאילו נושק את עצמו עם התנא וגורם תענוג גדול להתנא. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, שפתותיו דובבות בקבר. ו. על כן צריך להידע קודם לימודו, שבשעה שיושב ללמוד הצדיק שבגן עדן צית לקלה. כמו שכתוב, היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך שמיעיני. וצריכים לקשר את עצמו עם התנא או הצדיק שחידש וגילה זאת התורה שלומד. ועל אדזה נעשי נשיקין כנ"ל. ועל אדזה יזכה לתשובה לחדש ימיו שעברו בחושך. וכל זה כשלומד תורה לשמה כדי לקיים מצוות תלמוד תורה ששקול כנגד כולם, ולזכות על אדזה לקיום התורה. אה אז רואה בתורה רק משמעות טוב, כי יודע שמה שיש בתורה משמעות להפך, הוא בכוונה מאת השם נדבך כמבואה בפנים. אבל כשלומד רק בשביל שיהיה נקרא למדן וכיוצא, אזי נבלה טובה עמנו. הוא בוודאי אינו יכול לדבק את עצמו עם רוח התנא. ועליו כתיב נעטרות נשיקות צונא. כי התנא אינו יכול לסבול רוחו של תלמיד חכם שד יהודי. ז. בשביל זה טוב ללמוד פוסק עם באר הגולה, כדי להזכיר שם התנא הפוסק שחידש זה הדין, כדי לדבק רוחו ברוח הצדיק שחידש זאת התורה הכנ"ל. ח. ודע שזה הלמדן שדובר רעות על הצדיק ומכוון גדול מאת השם ידבח, שהקדוש מפיל צדיק גדול לתוך פיו של זה הלמדן, כדי שעל ידי זה יוציא הצדיק השכינה, היינו התורה שבעל פה, מהגלות שבפי הלמדן, כי הצדיקים הגדולים המובחרים יודעים מאיזה הלכות נעשו אצלו אלו הצירופים רעים שמדבר על הצדיקים. והם מעלים אלו הצירופים ועושים מאלו הדיבורים הלכות ומייחד בזה ייחודים גדולים ונפלאים אין שם. ט. על ידי ששמחים בייסורים ועושים מאהבה, מקבל חרפת השונאים באהבה, על ידי זה מעלין את השכינה לבחינת חיבוק. י. הלמדן הישר, על ידי שלומד תורת התנא, על ידי זה מחזיר נפשו של התנא לתוך גופו. תורה יג, אשרי העם השגחה א. הידי שמשברין תאוות ממון, ממשיכין השגחה שלמה, ושבירתה היא על ידי צדקה. כי הידי צדקה מקררין חמימות תאוות ממון, ומשברין תאוות הנגידות והעשירות, וזוכה לעשות משא ומתן באמונה ולהיות שמח בחלקו. ויש לו נחת רוח במה שחננו ה' ואינו אץ להעשיר. וניצול מן הקללה של בזיעת אפיך תאכל לחם שהיא מתקיימת במשוקה בתאוות ממון שהוא יגע תמיד בגיעות וטרחות וטרדות גדולות באין עונחת ממש רוח ממשרוח מנה לצלן ועדי צדקה ניצולין מזה ונחשב כמקטיר קטורת ב. תאוות ממון היא עבודה זרה ממש וכל זמן שיש עבודה זרה זאת של ממון בעולם חרון אף בעולם וכפי הביטול של תאווה זאת, כן נתבטל אחרון נף ונמשך חסד בעולם וניצולים מכל הצרות. ועל ידי זה נמשך הדעת שהיא בחינת בניין בית המקדש, וביטול תאוות ממון זה בחינת התגלות משיח, שאז התבטל חמדת הממון. ג. על שיבור תאוות ממון, על צדקה, ממתיקין עדינים וניצולים מכל הצרות ונקרא חכם. והעדי זה יכולים להעלות נפשות ישראל לחדשם ולהביא תורה לעולם בבחינת התגלות התורה של העתיד לבוא, מבחינת הורייתא דעתי כסתימה, גם, העדי זה נעשה ייחוד קודשא בריך ד. העדי זה החכם שלוקח הנפשות ועולה עמהם, ויורד עוז מבטחה, שמוריד על זה התורה הנ"ל. נתקמו שתי המרכבות מבחינת תיקונה דמרכב תהילה ומרכב תתתה. ה. Hey. כל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזה רצון טוב, והצדיק מעלה כל אלו הרצונות, ובזה הוא מחדש נפשותיהם של אלו האנשים הבאים אליו, ועל ידי זה הוא מביא את גלות התורה שהוא אומר אז בפניהם. נמצא שיש לכל אחד ואחד חלק בתורה כפי רצונו, וכן יתחדש נפשו לטובה. על כן צריך כל אחד להתחזק ולהתעורר שיבוא עם רצונות טובים וכיסופים טובים וחזקים להשם מטבח, כדי שיתחדש נפשו לטובה ביותר. גם שמענו שהעיקר, בשעה שהחכם מכין עצמו לומר תורה, שאז צריך כל אחד לפשפש במעשיו ולבקש לו רצונות טובים להשם מטבח. ולהתפלל על זה, כדי שעל ידי זה יוכל החכם לאחוז בידו ולהעלותו ממקום שהוא שם ולחדשו לטובה, כפי הרצון שיהיה לו אז כנ"ל. ו. גם מזה תבין החילוק הגדול שיש בין כשהאדם בעצמו אצל הצדיק בשעת אמירת התורה, ובין כששומע מפי אחר, כי כשהוא בעצמו שם, יש לו חלק בתורה ונתחדש נפשו אז. מלבד עוד הרבה חילוקים כמובן במקום אחר. ז. הידי שבאים להצדיק, הידי זה ממשיכין השגחה שלמה. כי הוא החכם הנ"ל המביא התורה כנ"ל. והידי המשכת התורה בעולם נמשך השגחת השם נדבך עלינו. כי התורה היא טעמים נקודות תגין אותיות, שהם תלת גב נמדענה ובת ועל כן על ידי התורה מביא החכם כוח הרעות של השגחת השם ידבך עלינו, וכל אחד כפי קירובו אל התורה, כן השגחת השם ידבך עליו בשלמות יותר. ח. <חת> <חת> כשאדם רוצה דבר תאווה, זה הרצון ופגם ומרא לנפש. ואזי היא בבחינת מרת נפש, בבחינת ונפשה מרא לה. וזהו פיזור הנפש. ואזי אין הנפש מהירה. ויהי אז בבחינת ונפש רעבה. ולתקן זה צריך לבוא לחכם הדור הנ"ל, והוא יתקן ויעלה אפילו אלו הרצונות הפגומים, עם הרצונות הטובים שיש לו. והעדי זה שבא להחכם, יתקיים אז ונפש רעבה מילי טוב. ויתקיים בו וישביע בצחצחות נפשך. ויחדש כנשר נעוריו. דהיינש יתחדשו ויתקנו ימי נעוריו שעברו בחושך, ואז נקרא אדם וגם גופו יתעלה ויתחדש על ידי זה שבא להחכם. ט. אלו בני אדם הבאים להחכם שבדור, והחכם מקבץ נפשותיהם, שהם הרצונות שלהם, ומעלה אותם בבחינת עיבור, ומחדש אותם לטובה, ואחר כך חוזר ושב ויורד עם הנפשות, לזה העולם, וממשיך עמהם התגלות התורה. הנפשות האלו מבחינת החיות שבמרכבה. והגופים שלהם ובבחינת האופנים, בנפש החכם בעצמו ודעתו הקדושה, לבחינת הכיסא והיושב על הכיסא. וכן בבחינת התורה שממשיך יש גם כן החיות והאופנים והכיסא והיושב על הכיסא. י. אך צריך לבקש מאוד ולחזור אחר צדיק כזה, ולבקש מהשם יתברך תמיד שיזכה למצוא חכם כזה שיקבץ הנפשות, ויעלה אותם ויחדשם בבחינת עיבור. ויוריד על ידי זה התורה, כי הוא די כיכול לתקנו ולהעלותו מכל הפגמים של כל התאוות. והצדיק עושה זאת בשני שכליים, בחינת שתי שינים, בחינת שין של שלושה ראשים ושין של ארבעה ראשים. י"א כל מה שמתרבים יותר הנפשות הבאים אל הצדיק האמת לקבל תורה, נתמעט ונתבטל יותר האבל הרע אשר נעשה לארץ. שהם הקושיות של האפיקורסים, נחמת שרואים צדיק ורע, לא רשע וטוב לו. ועל ידי ריבוי הנפשות שהם מתקבצים אצל צדיקי אמת, נתבטל אבל של קושיות כאלו. י"ב אלו האנשים הנושאים ובאים לצדיק האמת. ראוי שיתווסף בהם אהבה זה לזה, ויעוררו ויזכירו זה את זה בעבודת השם נדבך. סוגרים? שיחזקו זה את זה. ועיקר ההתחזקות הוא בגודל כוח הצדיק האמת שהוא גדול כל כך, עד שיכול להעלות גם נפשו הפגומה ביותר, ולא יצאה עדיין מחול אל הקודש אפילו כחוט השערה. גם אותו יכול הצדיק להעלותו ולחדשו לטובה בגודל כוחו. וזה עיקר ההתחזקות של כל אחד. כי אפילו הגרוע שבגרועים יהיה מי שיהיה. אפילו אם עכשיו עובר עליו מה שעובר, כל זמן שאוחז את עצמו בצדיק האמת, יש לו תקווה טובה ונפלאה לנצח. גם צריכים שכל אחד יחזק את חברו ויעוררו זה את זה, ויחזקו זה את זה בעבודתו ידבח. ויזכיר כל אחד את חברו כל העצות טובות שיודעים ומבינים כל אחד, כפי מה שקיבלו מרבם. וזה סימן שהייתה כוונתם רצויה בעת שהיו אצל הצדיק והתחילו להתחדש לטובה. יש נפשות שהן פגומות מאוד מאוד, ואפילו כשבאים אצל הצדיק, אף על פי כן, עדיין משוקעים בכל התאוות, ועדיין לא יצאו מחול אל הקודש אפילו כחוט השערה. ונפשות כאלו בוודאי אי אפשר להעלותם ולחדשם בבחינת עיבור. אבל יש צדיקים שגדולים במעלות נפלאות ונוראות כל כך, עד שאפילו נפשות פגומות כאלו, יכולים להעלות בבחינת עיבור לחדשם לטובה. על כן מי שיודע בנפשו שפגם מאוד ורוצה לחוס על חייו ולשוב להשם יתברך, צריך לבקש ולהתחנן מאוד מאוד לפני השם יתברך, שיזכהו בהחמיו להתקרב לצדיק הזה, שיהיה חזק כל כך, שיוכל להעלות ולחדש גם נפשו לטובה. אשרי הזוכה למצוא צדי הזה. תורה י"ד להמשיך שלום א. עיקר כבוד השם יתברך הוא כשהרחוקים ביותר מקרבים את עצמם להשם יתבח. כי אז אסתלת בית יקר שמע דקוצ'בריחו אלה ותתה ונתגדל כבודו יתברך מאוד. על כן צריך כל אדם להשתדל מאוד לקרב הרחוקים לעבודת השם יתבח. גם אין לאדם לומר איך אני יכול להתקרב להשם יתבח. ואני רחוק כל כך על ידי ריבוי מעשי הרעים. כי אדרבא, כל מה שהוא רחוק ביותר, יתגדל על ידו כבוד השם יתברך ביותר, כשהשתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך. כי זה עיקר כבודו יתברך כנ"ל. ב. כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה מקרבים את עצמם לפנים מהקדושה, הן גרים שמתגיירים, הן בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ, שמקרבין ומכניסים אותם לפנים, זהו עיקר הכבוד השם ידבח. וכדין אסתלק בית יקר שמע דקודשא ביחו אלה ותתא. ומעלין את הכבוד לשורשו היינו ליראה. ועל ידי זה הם ממשיכים שלום בעולם. ג. על ידי התורה יכולים לקרב גרעין ובעלי תשובה, ולהודיע להם הדרך ילכו בה. ד. על ידי עסק התורה בקדושה מעוררין בתשובה פושעי ישראל וגרים. אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי ענווה ושפלות בתכלית. ועל ידי זה זוכין לתורה עד שיוכל להאיר ולעורר בתורתו שורשי נשמות ישראל, אפילו הרחוקים ממנו כמה פרסאות. ואפילו פושעי ישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו. כי אף על פי שחטא ישראל, ויכולים להאיר לו אל מקום שהוא הרא משורש נשמתו על ידי התורה, ועל ידי זה חוזר בתשובה. היי hey. צריך כל אדם, ובפרט תלמיד חכם, לראות שיוכל להעיר ולברך בלימוד תורתו בשורש הנשמות. היינו במחשבה תחילה, כנ"ל. ועל ידי זה יכול לקרב ולעורר בתשובה רשעים וגרים, אפילו הרחוקים ממנו. ועל ידי זה יזכה שיהיה גם בנו תלמיד חכם. היינו שיהיה שלום בעצמיו. דהיינו שיהיה שלום בין גופו ונפשו. אזי יקרב לעבוד עבודתו תמא, ואז יכול להתפלל בשלמות. ועל ידי התפילה זוכה לשלום הכללי, היינו שלמות העולמות. כי על שם זה תפילה נקרא קורבן, על שם קירוב העולמות לשלמותם, שזה בחינת שלום הכללי, שלום בכל העולמות, וזה שמסיימים התפילה בשלום. הוספה, וזהו עניין פנחס שזכה לשלום הכללי. כמו שכתוב הנני וכולי. וכן אליהו בא לעשות שלום, ואליהו זה פנחס. וכל זה על ידי תפילה, כמו שכתוב ויעמוד פנחס ויפלל. ודגימל כל אדם יראה לזכות בשלמות לבחינת שלום בעצמיו. דהיינו שיש שלום אמיתי בין גופו ונפשו. ואז בוודאי לא יוצא לעסוק בשום עסק מעסקי עולם הזה, רק בשביל נשמתו. וגם כל תפילותיו לא יהיו אלא בשביל לקשר נשמתו. ואפילו אלו התפילות המפורשים בתפילה שהם לצורך הגוף, כגון רפאנו, ברך עלינו ושאר צורכי הגוף, לא תהיה כוונתו בשביל גופו, אלא לפרנסת נשמתו ורפואתה. כי באמת, כשנתקן ברוחניות, ממילא נתקן גם בגשמיות. ומשפיע לו השם יתברך כל צרכיו ברווח ובשפע גדול. אבל כוונתו לא תהיה רק בשביל נשמתו. י"ד מה שהיינו רואים לפעמים שיש צדיקים שבוודאי תקנו הכל בשלמות ברוחניות, ואף על פי כן אין להם שפע גשמיות, זה נמשך רק מצד גלגולים דנשמתין, כמבואר בזוהר הקדוש. ט"ו תיבות התפילה מתקנין את המחלוקת ועושים שלום הכללי, שלום בכל העולמות. <תזיין> צריך להרגיל את עצמו להתפלל על כל מה שחסר לו. אין פרנסה או בנים, או כשיש לו חולה חס ושלום בביתו וצריך רפואה. על כולם תהיה עיקר רצתו רק להתפלל להשם ידבך, ויאמין בהשם ידברך שהקדוש ברוך הוא טוב לכל, הן לרפואה, הן לפרנסה, הן לכל הדברים. ויהיה עיקר השתלדותו בתר קודשא ולא ירדוף אחר תחבולות רבות, כי רובם אינם מועילים כלום. ומעט דמעת המועילים, אין לו יודע מהם ואין לו יכול למוצאם. אבל לקרוא לקדוש ברוך הוא, זה טוב ומועיל לכל דבר שבעולם. וזה יכול למצוא תמיד, כי הוא יתברך בנמצא תמיד. י"ז טוב מאוד לאדם, כשאין הסומך על שום דבר, כי אם על השם יתברך לבד. כי כשאין הסומך על השם יתברך לבד, צריך להשתדל אחר תחבולות רבות. למשל, כשצריך לרפואה, צריך להשתדל אחר עשבים רבים, ולפעמים אלו עשבים הצרכינו אינם בנמצא במדינתו, והעשבים הנמצאים אינם טובים למכתו. אבל הקדוש ברוך הוא טוב לכל המכות לרפאותם, כמו שכתוב, טוב ה' לכל, הוא בנמצא תמיד לכל אדם, כמו שכתוב, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ועל כן, כשיש לו חולה חס ושלום, צריך שתהיה כל שמיכתו על תפילה ותחנונים. וזה יוכל למצוא תמיד ויועיל לו בוודאי כנ"ל. אבל לקבל רפואה על ידי רפואות עד הרופאים, זה צריך לחפש ולבקש מאוד מאוד, שיוכל למצוא רופא עם רפואות שיוכל להרפותו. ובאמת אינו בנמצא כלל על פי רוב, כי הרופאים מזיקים יותר ממה שמועילים לעיתים רחוקות. י"ח על ידי תפילה בשלמות, שעל ידי זה נמשך שלום הכללי, ועל ידי זה כל הבריות מרחמים אחד על חברו, ויש שלום ביניהם, וכאשר יהיה לעתיד לבוא, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, על ידי זה השם יתברך ומרחם על כולם, בבחינת ברחמיו על כל מעשיו. וכמאמר חכמינו זכרונם לברכה, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, כמו שכתוב, ונתן לך רחמים ורחמיך. י"ט על ידי מצוות נר חנוכה, מאיר כבוד השם ידבח, ונתעלה ונתגדל כבודו ידבח. ומעוררין הרחוקים לשוב להשם ידבח, וזוכין ליראה ולשלום בית ולתפילה. ונתבטל המחלוקת ולשון הרע, ונמשך שלום הכללי בכל העולמות. כ. יש בעלי לשון הרע ומחלוקת שהם בחינת ונרגן מפריד אלוף. כי הולכין ומרגלין ומדברים נחילות ולשון הרע. ועושים מריבה ומחלוקת בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, וזה בגשמיות ממש. וכן ברוחניות יש גם כן בחינה זו, שמסית רחב והקליפות, שמשתדלים לפתות את האדם ולעשות מחלוקת עצום בין גופו ונפשו, עד שהוא בבחינת אין שלום בעצמיים מפניך תתי. ועל ידי שזוכין לקרב הרחוקין לעבודת השם יטבח, שעל ידי זה מאיר כבודו יטבח. וחוזר ועולה לשורשו עין וליראה, על ידי זה נתבטלין בעלי לשון הרע וחילוט הנ"ל, ונתרבה השלום בעולם, וכן על ידי מצוות הדלקת נר בזמנו, נמשך גם כן בחינה זאת. כ"א שתתרבה השלום המופלה בעולם, כמו שיהיה לעתיד לבוא, אזי יתבטל כל המשא ומתן מן העולם. וזהו מצוות הדלקת נר עד שתכלה רגל מן השוק. היינו, בחינת שלום שנעשה על ידי החזרת הכבוד לשורשו, ליראה, עד שיתבטל כל המשא ומתן שלא יישאר שום רגל בשוק ולא יהיה כנעני עוד. כ"ב כל החולאים חס ושלום הם בחינת מחלוקת, שאין שלום בעצמך, והיסודות מתגברים זה על זה והן מתנהגים בשלום במזג השווה. והרפואה היא בחינת שלום. כ"ג אמרו רבותינו זכרונם לברכה, המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, כי עיקר המשכת השלום, שעיקר בחינת הרפואה כנ"ל, הוא על ידי שמכבד יראי ה' בלב שלם, שזה בחינת החזרת הכבוד לשורשו דהיינו ליראה, שעל ידי זה זוכים לשלום ולרפואה. כ"ד עיקר הערת כבודו יתברך בעולם, הוא על ידי הצדיקים המצדיקים את הרבים, המשתדלים לקרב את הרחוקים ולהחזירם בתשובה. שזה עיקר כבודו נדבח, וזה בחינת ההספד שצריכים להספיד על סילוק הצדיקים אחמנא יצלן. כ"ה לדבר עם חברו במושא אווירת שמיים, ולעוררו לתשובה הוא תיקון קרי, מבחינת אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, אם תוציא יקר מזולל אט ואן דה דן תורה ט"ו, אורה גנוז א. מי שרוצה לטרום טעם אורה גנוז, היינו, סודות התורה שיתגלו לעתיד, צריך להעלות מידת היראה לשורשה. וזה זוכין על ידי משפט שהוא בחינת בודדות ושיחה בינו לבין קונו, שמפרש ליבו לפני השם מטבח, ושופט ודן את עצמו על כל עסקיו. ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ומעלה היראה מנפילתה. כי כשאין האדם דן ושופט את עצמו, אז היי דנין ושופטין אותו למעלה. ואזי הדין יתלבש בכל הדברים, בכל הדברים שבעולם נעשים שליחין למקום, לעשות בזה איש משפט כתוב. היינו שיכול לקבל עונשו ודינו על ידי כל הדברים שבעולם. כמו שרואים בחוש, שכשמגיע לאדם איזה דין ואיסורין חס ושלום, על פי רוב הם באים על ידי סיבה קלה, על ידי דבר קטן שלא היה עולה על הדעת שעל ידי דבר קטן כזה התגלגל לו חולת ואיסורים כאלה חס ושלום. אך כל זה מחמת שהדין שעלה מלמעלה נתלבש בזה הדבר כדי לעשות בו המשפט המגיע לו. וכל זה כשאין אדם דן ושופט את עצמו בעצמו. אבל כששופט את עצמו בעצמו כנ"ל, אז אני אתבטא לדין שלמעלה. של ואין לו צריך להתיירא ולבחוד משום דבר, כי אין דינו מלובש בהם, כי כבר ביטל בעצמו הדינים על ידי שדן את עצמו בעצמו. ואין היראה מתלבשת בשום דבר לעורר את האדם, כי הוא בעצמו נתעורר. ובזה מעלה את היראה לשורשה, שיהיה לו רק יראת השם יתברך, ולא יראה אחרת. ועל ידי זה יזכה לאור הגנוז הנ"ל. ב. מי שרוצה לתרום תעמור הגנוז כנ"ל, ירבה בהתבודדות בינו לבין קונו. וידין וישפוט את עצמו בכל עת, כל עסקיו ומעשיו. אם כך ראוי והגון לו לעשות ולהתנהג נגד השם ידברך הגומל עמו טובות בכל עת ורגע. ויכלקל דבריו במשפט. ועל הכל יבוא במשפט עם עצמו. והוא בעצמו ידין וישפוט את עצמו על כל עסקיו ומעשיו. ובזה יסור מעליו כל הפחדים, ויינצל מיראות הנפולות. היינו שלא ייראה ולא יפחד משום שר ואדון וחיה רעה וליסטים, ולא משום דבר שבעולם. רק מהשם יתברך לבד יירא ויפחד. ובזה יעלה את היראה לשורשה, דהיינו לדעת. ויזכה לדעת שלם שידע ממי להתיירא, היינו ליראה את השם הנכבד לבד, יראת הרוממות. ועל ידי זה יזכה להשגת התורה שבנגלה. שהיה בבחינת שפלות, ויזכה לשפלות באמת, ועל ידי זה יזכה לתפילה למסירת נפש, שיבטל כל ישותו וגשמיותו בשעת התפילה, ויתפלל בלי שום כוונה תועלת עצמו, ולא יחשוב לכלום את עצמו, רק יבטל כל עצמיותו וגשמיותו, ויתבטל כאילו אינו בעולם, כמו שכתוב כי עליך הורגנו כל היום, ועל ידי זה יזכה להשגת סתרי תורה שיהיו רגנוז שיתגלה לעתיד. וכל זה זוכין על ידי התבודדות כנ"ל. ג. עיקר הדעת הוא בלב, כי גם עקום יש להם דעת, אך הוא בלא לב. אך עיקר הדעת כשהוא בלב, כמו שכתוב, ולא נתן השם לכם לב לדעת. ושם בלב מקום היראה. היינו, שעיקר הדעת שידע את השם יתברך בלבו ולא במוחו לבד. היינו שימשיך ואקשר את הדעת לתוך הלב, עד שתיפול עליו אימה ופחד ויראה מגדולתו יתברך, עד שיתעורר לעובדו באמת, עד שיזכה ליראה עליונה ליראת רוממות, שידע ממי להתיירא. בזה זוכה על ידי התבודדות, על ידי ששופט את עצמו בעצמו, ועל ידי זה זוכה לאור הגנוז כנ"ל, אשרא זוכל הזה. ד. כשהיינו קוראים להשם יתברך בתארים של בשר ודם, והוא נמצא לנו בכל קוראינו אליו, זה חסד השם יתברך. כי אם לא היה חסד השם יתברך, לא היה כדאי לקרוא ולכנות אותו בתארים ושבחים ותיבות ואותיות. אבל זה הכל חסד השם יתברך. ומזה ראוי לאדם להתעורר ולהתלהב מאוד בתפילה, כשיזכור גדולת הבורא יתברך כפום מד משער בלבה, שהוא מרומם ומנוסה מאוד מכל אלו השבחים והתארים. רק באהבתו וחמלתו וחסדו הגדול נתן לנו רשות לכרות אותו בתאריו אלו ולהתפלל לפניו כדי שנזכה להידבק בו ידבך. על כן ראוי לומר על כל פנים אלו התיבות והתארים בלב שלם ובכוונה גדולה במסירת נפש, מאחר שאנו זוכים בחסדו הגדול לכרות אותו בתארים. ה. Hey. יש בחינת נחש שמסית את האדם שהתפלל לתועלת עצמו כמו אב לנחי יהיה עם זונה או שאר תועלת, וצריך להתגבר על זה ולהשתדל לזכות להתפלל בלי שום כוונת תועלת עצמו, כאילו אינו בעולם, כנ"ל. ועל ידי זה יזכה לאור הגנוז לצדיקים, כנ"ל. ו. הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של ישראל, וכשישראל מתפללים לפניו, הם ממלאים תאוותו, ואזי נעשה כביכו בבחינת אישה, שהוא מקבל תענוג מעמנו. כמו שכתוב, אישה ריח ניחוח להשם. על ידי הריח ניחוח שמקבל, נעשה בבחינת אישה. ונקבה תסובב גבר, שהקדוש ברוך הוא נעשה בבחינת מלבוש, נגלה. היינו, מבחינה שהיה בתחילה נסתר, עכשיו נתגלה על ידי התפילה. וקודשא בריך ובאורייתא כל אחד. ואזי על ידי התפילה נתגלה אורייתא, היינו, סיטרא אורייתא. ז. לסתרי תורה אין זוכים כי אם מי שמשחיר פניו כעורב ונעשה אכזרי על בניו כעורב, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, בבחינת מסירת נפש, כמו שכתוב כי עליך הורגנו כל היום וכנ"ל, וכנ"ל כשמתפלל בביטול כל גשמיותו. ח. סתרי תורה נקרא קודש וכל זר לא יאכל קודש, מבחינת ראשית, ולא יאכל אלא מקודשיו ומקוריו, והם מבחינת בית המקדש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן.